synligt 1 vet han brukar vi ha. Men nu tänkte vi så här att eh, vi skulle få höra vad Elias egentligen har på sitt hjärta. Om man vill delge för oss lyssnare här på 88 MHz nu. Mitt i natten här. Så välkommen Elias. Tack ska du ha Lasse. Det är roligt att finnas här hos er, i er studio. Som jag får säga jag är rätt maxad med alla maskiner och någonting. Jo, du undrar varför jag är här och vad, vad jag har på hjärtat. Det är riktigt som du säger va. Jag har ringt in i olika sändningar till olika grupper och jag tycker att det är någonting som ni lyssnare ska ta fasta på att ni faktiskt inte är tvingade att ringa till en speciell sorts grupp ni kan ringa till alla grupper och diskutera allt mellan himmel och jord för vårt liv är ju en resa mellan allt mellan himmel och jord ähm, vad jag själv då varför jag då har nu fått det här och, och, och, och, och prata lite det är ju därför att jag vill att ni lyssnare ska vara väl medvetna om vilken det en del av er också är att det, det vävs en massa märkliga saker kring den här, kring mig då, kring Elias va? och när jag skulle åka hit och vara med på den här lilla grejen så tog jag med mig en av mina böcker Bibelnyckeln och så tänkte jag en massa stora tankar nästan till nästan rena storhetsvansinnet men min roll är inte att sprida några storhetsvansinniga tankar utan det jag vill göra och det jag har velat gjort hela tiden det är att på något sätt visa människor till Å ena sidan en personlig tro Och att man omsätter den här tron i praktiskt handlande Och det där det är ju signifikativt tror jag För all form av föreningsliv Om det sedan är politiskt eller, eller religiöst Eller på annat sätt Frimärksklubbar eller vad det är Så finns det ju en grund i det hela Det finns en målsättning Som driver medlemmarna i den här gruppen då Till det ena eller det andra Ställningstagande eller handlingen Uh, det har sagts alltså en massa saker på olika sätt om mig Och uh, de tunga, de kluna tungorna som talar då uh, Är inte riktigt tydligt medvetna om att mycket av det här som, som kommer ut då på ett eller annat sätt Det kommer också till mitt befogande. Det finns alltså människor som ringer upp mig eller skriver till mig eller på annat sätt har kontakt med mig Och berättar för mig otroliga grejer om min egen person jag vet inte om ni lyssnare kommer ni ihåg för en tid sen, så gick man ut och talade om att jag hade en skuld till en viss ett visst eh, kooperativt litet bokcafé utanför stan, väster om stan och den här skulden skulle blivit utlöst av en person, alltså jag säger medvetet utlöst, för det var ju det det handlade om i den där sändningen. och den var på 1400 Reaktionen blir ju naturligtvis som den alltid har varit när jag har blivit pådrivna saker som, som inte är jag, som inte jag kan stå för och så jag tog ju kontakt med gänget där ute på det där kaféet och, och den, som är, den som är föreståndare. Och är, vad jag har gått veta på, är, på annat sätt på annat håll är att också lyssnarna har gått ut där och kollat upp det här påståendet om 1400 kronor. Och det har visat sig alltså inte stämma alls. En lögn helt enkelt. Och då måste man titta, och det är då jag kommer in på det här vad jag vill prata om idag. Det är nämligen det, varför mår människor dåligt? Varför finns det människor som mår så dåligt med sig själva? Så de försöker på alla sätt och vis att se till att eh, även andra människor mår dåligt. Varför har vi bedragare? Varför har vi kvacksalvare? I det politiska sammanhanget såväl som i de religiösa sammanhangen? När jag sitter hemma och läser min bibel, och det gör jag varje dag, så, så, så kommer det något som är signifikativt för den uh, jag skulle kunna säga den rätta kristna tron den rätta kristna församlingen och ni som är gamla gamla, gamla läsare och ni som läser det i bibeln kanske sedan 50-60 år ni vet ju att jag har rätt när jag säger att det finns någonting signifikativt för den riktiga församlingen, det riktiga gudsordet och sen ska vi naturligtvis vara medvetna om alla vi människor att det finns Eh, dåliga lärare det finns människor som eh, väljer ut sig själva som varande speciella språkrör för Gud eller för en politisk idé och sen kan man sitta och lyssna på de här människorna och när de har sina förkunna, förkunnelser eller predikningar eller undervisning och då kommer man ganska snabbt underfund med att det är någonting i allt det här som inte stämmer och när man kommer underfund med att det är någonting i det hela som inte stämmer så lär Bibeln mig en sak att det finns någonting som åtföljer en sant troende människa och det är hennes gärningar och gärningarna i sig själv talar om för då vad det här är för en slags människa och det finns alltså sagt då så mycket grejer om min person bakom min rygg det finns en ologik i allt det här som har hänt bland annat så har jag ju då blivit stämplat som varande satan och antikrist och ni som är lite förfarna i Biven, och, och, och även i de här lite mörkare krafterna ni vet ju vad Satan och Antikrist har för möjligheter, vilka krafter, vilka möjligheter dessa, dessa valser har och det är klart det här gjorde mig väldigt betryggt eftersom det vid det här tillfället råkade vara mina trosyskon som sa det här om mig det, det förekom en massa saker bakom kulisserna som lyssnarna aldrig fick veta därför att allting skulle det skulle gå liksom in i en tratt och så skulle det till detta läggas och så skulle det komma ut lämpliga portioner med så kallade sanningar och de sanningarna var obestridliga men jag, jag ställer mig ändå frågan alltså att om, om man har en riktig församling om man har en riktig förening eller en politisk grupp som man granskar och så kommer man under med att den här gruppen har en massa frågetecken bakom kulisserna självmord och andra saker va då kommer man ytterligare ett steg längre va vad gör den samlade kristenheten vad gör de kristna församlingarna för att stoppa sådana här grupper eller enskilda personer som uppenbarligen går ut med en falsk valudeklaration eh, man, man har sagt om mig att jag fick så många chanser och det var alla möjliga saker det där är inte sant sanningen var att jag hölls alltså vid sidan om gruppen, jag hade mina fredagar och jag hölls vid sidan om gruppen eh, Sen var det alltså gruppen som hade det stora språkröret Och gruppen har ju då naturligtvis sina vänner Som tror på gruppen På gruppens person Men misstaget som vännerna gör här det är att de inte granskar Verkligen granskar uh, Vad gruppen sysslar med bakom kulisserna Det finns frågetecken, tro mig Och därför har jag blivit impopulär Därför så går man ut och censurerar Under en lång tid programmen Och kör med förelyssning och, och andra såna här Finter jag blir alltså inte bara utstött ur gruppen jag ska inte vilja kalla den för församling jag blir inte bara utstött jag blir bestulen och jag har polisanmältgruppen och i samma veva som det här händer så händer det också en massa andra saker andra människor tar kontakt med mig och berättar om eh, stora summor med pengar som har eh, försvunnit på olika sätt och aldrig betalats tillbaka eh, människor eh, Behandlas egentligen på ett mycket arrogant och nedlåtande sätt. Lyssnaren vet inte vad för slags minspel som pågår i stugan. När vissa telefonrötter ringer upp. Och framför någon form av åsikt eller, eller värdom Eller religiös uppfattning. Gruppen säger att vi tar kritik. Vi tar kritik, bara den är seriös. Och all annan kritik är alltså fega påhopp. Anser man. Men jag har aldrig hört gruppen sen jag lämnade gruppen gå ut att, och, och i sina sändningar och nattsändningar gå in för att ransocka sig själva och all den kritik de har mätt. och nu den sista tiden så har det ju hårdnat va? då går jag ännu igen, återigen till Bibeln Alltså det står klart och tydligt i Bibeln att när uppgörelsen kommer, sammankomsten kommer när, när alla pusselbitarna faller på plats Hamageddon är här domstolen står färdig med Gud som är envälder domare då allt här Ska, innan det här då ska det komma en massa grupper och enskilda personer och de ska komma med olika tecken och, och saker som är bevisligen då står för det här mörka det här som vägesund kristen församling definitivt har avstånd ifrån. Jag har klockan ringer här utanför nu. Och det är ju en skön känsla att höra att någon tänker på oss där uppe. jag skulle vilja säga mycket mer jag skulle vilja gå in på och prata lite grann om en bok som jag har nämnt i olika sändningar och ringt in i olika grupper och, och det är den här i din lövårsboken maktmänniskan i församlingen, den vill jag verkligen säga till er lyssnarna att ni ska omedelbart skaffa er och läsa det finns de av er som tycker att jag är en best advisor men då måste jag säga lite grann om min egen bakgrund jag har, jag har krymtat fram tidigare det här men jag är alltså gammal barnhemskille och jag har gått en långa, hårda, tuffa vägen och överlevt. Överlevt kanske 300 kamraters onödiga död. Därför att vi har ett mycket märkligt socialt samhälle, ett socialt kultursamhälle som slår ut vissa människor. Och det ohyggliga är att utslagningen har också fortsatt att hamna så att den går att resa in även i kyrkans värld. Eh, kyrkan har den sekte den försenar. Och i den stund som inte kyrkan rensar upp i de här religiösa träsken där dessa quasi-religiösa smågrupper tvåmannagrupper, tremannagrupper, femmannagrupper bedriver många gånger mycket märkliga aktiviteter naturligtvis så finns det grupper som är som är ärliga och sanna och riktiga och man kan alltså granska dem mycket som helst och inte hitta ett frågetecken inte ett kommatecken för att det är, finns några oegentligheter det är inte de jag pratar om jag pratar inte om människor som har eh, som är schyssta helt enkelt va som, som som går ut med en idé och står för den här idén och det innebär återigen det som ska följa lärjungarna, det ska vara kännetecken på att de är medarbetare hos Jesus. Och medföljer inte de här tecknen. Är det så att när man börjar undersöka de här lärjungarna och upptäcker att det finns narkotikamissbruk, att det finns penning, alltså med pengar, försäkringsbedrägerier och går man in och undersöker den här gruppen då och hör att det finns en mängd olika svåra, livshaliga, dödliga sjukdomar och så undersöker man de här sjukdomarna, man undersöker det här rent praktiskt, alltså, som vilken kort som helst kan göra så kommer man under för med att det finns inget belägg för några, några dödliga sjukdomar Jag menar, själv satt jag alltså ute i den här förorten praktiskt taget på en dag, nästan och väntade på en människa som fick blod på en vårdcentral Man får inte blod på någon vårdcentral man får inte heller som den här personen påstod vid något tillfälle att, att, att man åker hem till en läkare, hem i lägenheten och där får man sitt blod. Det är en omöjlighet också, det vet alla som får blod. Så är det inte fallet. Men man kan ju undra liksom, vännerna till den här gruppen då. Är de så, är de så styrda? Är de så uppköpta av gruppen? Är de så blinda? Så de inte har någon form av moralisk ryggrad. Ingenting som håller dem tillbaka när de hör och ser och förstår och begriper att det är oegentligheter som begås i den kristna församlingen om en enda människa kommer till skada enligt Bibeln då har alltså församlingen upphört att vara en, en, en efterföljande församling till den undervisning som Jesus i ut och eh, det är klart jag är en ganska jobbig person va? Jag, det går inte att köpa mig jag, jag, jag kan förlora på kuppen alltså, men jag står för mina idéer det är inte min övertygelse och det är ingenting jag försöker och det är ingenting som Gud menar utan jag har alltså genom min tro funnit en, en ja, någonting som är bra med livet och som jag vill dela med mig till alla människor av. Jag går ut och jobbar praktiskt socialt på nätterna. Jag jobbar inom sjukvården, Jag ska gå vidare och utbilda Jag håller på sig 86 och bygger upp en organisation för samling i Jesu Det ska bli ett självhushållsgårdsverksamhet utanför Stockholm tre timmar kanske högst därifrån. Det är en massa olika saker som ska hända med samfundet Jesu Lärjunga och där kommer naturligtvis många av er lyssnare att på olika sätt bidra med erfarenheter och kunskaper och, och lite muskler och kunskap om reparationer och allt möjligt sånt här. För det är så jag uppfattar den kristna familjen, den kristna församlingen. Vi stöter inte bort människor. Eh, till och med när vi stöter bort människor så finns det enligt Bibeln ett, ett förfaringssätt. Och detta förfaringssätt gäller också för alltså om man är en förening då har man medlemmar och det är medlemmarna som påverkar föreningen föreningens profil, för föreningens profil den inre substansen vad det nu än är om det är religion eller politik spelar ingen roll avviker man från det här bildar man koterier inne i gruppen och stänger vissa människor utanför så har man återigen ifrågasatt de klara enkla buden som finns eller den form för församling som finns i Nya Testamentet och den missionsbehandling som också ligger där. Det har hänt mycket kring min person de här åren som jag var med i den här gruppen. Och det är mycket som har ventilerats, filtrerats på olika sätt. Men som, det är tur, som tur är, va? som tur är, ni lyssnare, så finns det människor som går direkt till mig. Och berättar eller frågar eller ringer eller skriver. Och ni kan ha... Ja, eh, skriv alltså till mig då Elias på Patriotiska kultur- och musikföreningen Box 116 132 23 Saltsjöbo 1. Där kommer nog att uppreppas lite längre fram under natten, eh, adressen. Och nu tycker jag vi ska ta någon musik och några spännande slag här. Mm. sång min glädje. Och eh, det var ju lite i sista minuten valmusik här i eh, den här fantastiska studion. Eh, men eh, jag är nöjd med låten för att eh, vad jag än har råkat ut för under den här tiden som jag var med i den här gruppen och framförallt nu efteråt alltså. Va? Det är ringstelefonsamtal och det är ingen där. Jag har fått kanske ett sammanlagt tiotal hotfulla samtal från folk som ska göra upp med mig om både den ena och den andra. Och gruppen nämns på olika sätt naturligtvis, så att det är klart det finns väl lite, lite stöttrupper där lite eh, märkliga saker att det, det finns människor som är beredda att gå ut och danka till mig då liksom för att jag eh, hävdar sanningen, ärligheten rättvisan, solidariteten och sådana här ord nu ska jag prata om någonting som har ihop med allt det här jag pratade om tidigare och som får vara grundtemat för resten av den här stunden med. och det är kultur, kulturbegreppet och jag gör det ju naturligtvis utifrån det att jag är troende men jag tycker det är olika tur, det hör hemma i alla möjliga olika sammanhang. Varför mår människor dåligt? Att människor mår dåligt, att människor super, att människor byter vårt glaskan mot tabletter och fortsätter som om ingenting har hänt att människor kan övertala människor till att gå till läkare och få sömntabletter utskrivna för hundratals sådana och utnyttja då människor på det sättet det är förekommande, det vet ni allihopa det, det, det får vi ju dagligen veta av utav slaskever och slasktidningarna det finns brager också som slaskar in de ska vi ta vara på men eh, eh, kulturbegreppet varför mår människor dåligt och jag skulle vilja lyfta frågan en aning längre för att eh, människor mår dåligt det finns hyllkilometrar utav varför vi mår dåligt eh, jag skulle vilja prata istället lite grann om vad är det för slags människor som går ut medvetet och gör illa andra människor jag har en bok med mig som jag nämnde tidigare här som heter maktmänniskan i församlingen det är din lövås talar om här i boken det är alltså eh, en man som har då arbetat som själavårdare i 50 år och eh, kultur, det är ju odling och kulturodling att odla någonting, om man nu odlar det religiöst eller om man odlar det eh, politiskt eh, där står grupper mot grupper och det där är intressant för makten, högt ovanför våra huvuden bortanför begreppet mammon och allt sånt här som egentligen bara tomma ord idag så finns det en makt och makten den den skrattar jättegott, den sitter så trygg när vi i smågrupper chattar med varandra och bråkar om uttal och uttolkningar och, och allt det här. Den sitter säkert. Och vi ska inte inbjuda oss ett ögonblick att någon av oss klarar oss om den ena eller den andra sidan tar över. För bakom alltihopa så sitter makten och hon skrattar åt oss. Ni vet Cornelius Resvick när han sjunger den här sympati för djävulen. Att vi alla svårigheter i mänsklighetens historia. Vad djävulen med att titta på. Han stod där starkt till. Han kunde ha ut handen och hjälpt oss. Men det är inte djävulens avsikt. Djävulens avsikt, ondskans avsikt, är att splittra. Det är att förvända synen på människor. Han säger här i alla fall i boken att eh, efter ett antal år som vårt så förfäras jag över allt lidande som en viss typ av människor inom församlingar och, och, och, och, och politiska partier och allt möjligt som åsamkas med människor, individer, grupper och så vidare och eh, det är så och det här har jag försökt att slå ett slag för flera gånger varför offren för maktmänniskorna, varför offren för de falska profeterna de som sprider lögnlärare av olika slag och hemkokta tolkningar och alla viktiga passager till exempel det är signifikativa här i min bibelnyckel att titta på ordet dog det är väldigt signifikativt för en riktig traditionell kristen person att hon låter döpa sig när hon har blivit troende. Men den här gruppen eller, och även andra grupper De hoppar alltså över det här Går vi sidan om om det här va? Det står mycket i gamla testamentet Om regler och, och, och, och regler och målsättningar Och former för hur en enskild Eller en kristen församling En grupp ska fungera och verka Här klättar man också lite hit och lite dit liksom, Och det märks inte minst på reaktionerna Från gamla människor och, eh, Jag har ju genom mina föräldrar Så har jag djupa rötter i frälsningsarmen Och det är många som känner till mig jag är också verksam socialt och i bland annat ny gemenskap på Kammarka gatan 36 dit vem som helst är välkomna för det är alltså en sån här förening som gör att ja som där du är medlem i med att du kommer in i lokalen när det är stormöte så har du som alla andra en röst du kan vara med och påverka saker och ting och det bästa sättet att påverka det är att göra sa Jesus eh, kultur ja varför, varför mår människor illa varför mår människor dåligt och vad är det för människor som gör illa människor vi har ju vår politiska situation, och vår socialpolitiska situation i, i, i vårt land idag. Eh, där människor, det, människogrupper ställs mot människogrupper, intressegrupper mot varandra. Men under tiden så sitter det små, små nyfödda ungar och växer upp i den här maskinen. Va. De ska skiktas genom eh, daghemsverksamheten, de ska skiktas genom grundskolan, ytterligare en massa år som försvinner för dem. De ska skittas genom, genom arbetsliv och det är prestation och det är, det är betyg och det är man ska vara bäst. Man ska prestera i alla lägen man ska vara bäst. Och de starka trampar på de svaga och de svaga trampar på de ännu svagare. Och då menar jag för min personliga del att min tro går som en, en, en kil rakt in i det här. Va? Vi, vi, jag kommer alltså med någonting helt annat. Va? Jag, jag, jag tror att man bygger upp människor, man gör det goda och inte det onda. Man går, man går inte ut och lurar gamla människor en massa pengar. Och drar snyggt i stoler. Och så drar man in ytterligare pengar och så utnyttjar man allihopa i gruppen och så går man ut och, och lovar guld och gröna skogar med hjälp av en massa brev och kassetter Och man går inte ut och lovar flera personer samma sak samtidigt. Man går inte att förlå sig med tre personer samtidigt till exempel. För det är ju så här va? att sånt leder ska sånt smör ha va Och guds lagar de var långsamt. Va? Men våra lagar, våra personliga medmänskliga, allmängiltiga lagar sociala lagar och allting som reglerar det här samhället säger ju det att man får inte skäla under inga omständigheter man får inte ens, är man en samtroende människa då kan man inte låta sig frästa så att man efteråt säger det att ja, jag gjorde bara som ledaren sa va för att eh, karmalagen säger att du har ändå ett personligt ansvar för dina handlingar även om din ledare sa att du skulle göra ditten eller datten. Och gruppen har alltså inte till dags dator cirka två år, två och ett halvt år efteråt. Inte vid något tillfälle sökte upp mig som grupp eller enskilda personer. Jag har inte mottagit några telefonsamtal, jag har inte fått några brev om någonting. Och då kommer vi in till den här intressanta kultur kulthandlingen, kulturhandlingen att när vi, när vi ska bygga upp ett samhälle då måste vi driva bort en massa gammalt skrep. Men tänk om jag sätter min lojalitet till fel person tänk om jag lägger hela min solidaritet på en människa som faktiskt för, för människor och för dem bort eh, bort ut i mörkret så att säga, bort eh, tänk om jag följer en sån här människa tänk om jag är så arrogant, stivnackad, eh, egensinnig och orättfärdig i mitt sätt att tänka och, och beteende så jag helt enkelt struntar i vad folk tycker och tänker. Bara jag får sitta här och dyrka den heliga mikrofonen. För den går ju före sådana här människor. Den går ju före allting annat. Vad skulle hända med om en av de här personerna i den här gruppen fick kalla sig från en församling i, i Mellansel, säger vi? Skulle hon bryta upp från sin verksamhet i radion och åka upp till Mellansel och bli evangelist på riktigt? Eller är hon bara evangelist i katalogen? Eller är det en härmningsfunktion därför att ledaren kallar sig för evangelist? ledaren som blev troende 1981 och då på en lära som kräver mycket, mycket, mycket mycket av oss och det är kristna rörelsens tankegångar vi är lite slappare i den svenska kristendomen vi skulle kunna bli bättre och låt oss allihopa slå ett slag för att bli ännu bättre som kristna utövare och som kristna så har vi alltså ett ansvar för det här som jag pratar om förut varför mår människor dåligt det räcker inte med att ha bulgerillan. Det räcker inte med att sociala skickar ut brollan och andra personer som gör jobbet åt oss. Vi har alla ett personligt ansvar i det samhälle och av det samhälle eh, som vi har. Vi har problem idag. Det är grupper utifrån som hotar enligt grupper inifrån saker och ting. Va? Och det kan vara rätt eller fel. Va? Men vi som tror på att vi har en tro, att vi står för en positiv människosyn. Att vi är demokrater, att vi älskar det kärlek vi går ut med vi måste ju också lära oss att äh, älska också våra ovänner och äh, jag kan bara säga jag, jag, jag går alltså vidare i näradioverksamheten jag kommer tillbaka så småningom i närom, det gör jag. men äh, jag går vidare och Bibeln lär mig att man ska förlåta de som förföljer en man ska förlåta de människorna som gör en illa så jag säger till den här gruppen jag förlåter er för era mycket, mycket dåliga handlingar, jag förlåter er för er okamratlighet jag förlåter er för att ni gör det sämsta man kan göra med 20 tjuvar i rövarnas värld, skela av en kamrat jag förlåter er för att ni har lurat en massa sjuka gamla människor på en hel del kapital under många år därför att det ni sa det stämde ju inte med verkligheten det blev aldrig någon hälsa resa det blev inte eh, en, en massa andra saker och att vara en tvåmannaförening och en person skriver alla papper och alla andra skriver under, det är ingen riktig förening och det vet alla som har lite hum om hur föreningslivet fungerar, eller politikerlivet, eller karteller, eller truster, eller vad man nu vill kalla det för, formen åt, åt innehållet. Det, det är inte så det fungerar. Det där fungerar i regimer där, eh, där man har yttrandeförbud. Där man sänder människor i exil. Ni glömmer aldrig de stora kulturgubbarna som skickades och som flydde från Grekland, är Andreas dagar, när Juntan satt vid makten. Det var människor som levde i exil i andra länder som skrev utifrån sin CD att de var alltså drivna bortdrivna va? och jag har alltså upplevt det här några gånger i mitt liv att jag har blivit bortdriven men jag trodde ju aldrig på mitt liv att jag skulle uppleva det i en kristen en liten, liten liten grupp en liten marionell grupp som alla pratade skit om men som jag till och med idag i viss mån håller bakom ryggen och försvarar jag kunde ju inte på mitt liv tro alltså att den här gruppen skulle bestå av människor som sysslade med allt annat än det man hör för man hör en massa saker i deras program Och det låter så riktigt Det är den rätta fromheten Det är de rätta fraserna Och så här låter också kulturpolitiken Det låter likadant där va Där har vi politiker, där har vi människor som är kulturarbetare Som går ut och lägger ut orden De snygga, fina, vackra orden Den rätta tonen, den rätta klangen, alltihopa Och så har vi en massa människor som går på det här Och låter sig luras Det finns människor som tar över idén också Och som driver idén så till den grad Så att de sitter till slut i Lennarts gamla stol. Och eh, när man sätter de här balanserna, när man återsidesätter de andra lagarna, de kosmiska lagarna och så här, då slår det förr eller senare tillbaka på en själva. Och jag, jag vill ju tacka den här gråtsben så att de har hört av sig till mig och vill att vi har ju ringt in i olika sändningar och jag har kommit med antydningar hit och dit, jag vet det. Men de har alltså tagit fasta på det här och tänkt att vadå, det där är en intressant snöbel, så honom ska vi kolla upp. Och jag får komma hit och prata och berätta lite om det jag har råkat ut för. Och det är inga trevliga saker. Det är två år av smärta och förtvivlan. Det är två år när man kan sitta och lyssna på en sändning. Och man får höra att, att man ber för djur. Och så har man själv åtagit sig ett djur. Och det där har man bara strulat bort det där djuret. Och det djuret bor med hos mig. Och har det bra. Det är välväxt och välnärd. Och får all den kärlek som varje djur, jag varje människa har rätt. Att få förvänta sig av sin omgivning. Jag skulle ju för mitt liv aldrig gå ut och säga till människor att jag bryr mig om mig. Och så vänder jag bara de ryggen. Va. Och då är det enkelt att sitta bakom en mikrofon, sitta i en källare och prata. Så verkligheten utanför huset, den är ju så otroligt långt borta. Och den kräver ju ingenting av dagen. Man kan sitta där med, sina, med sitt politiska plum, med sitt eh, religiösa plum Och tycka saker hit och dit. Och visst, det finns pärlor i det man säger också naturligtvis. Ingenting ont utan att ha något med sig. Men det godaste det vore om den här gruppen som jag nu har pratat om och som jag tror många är väl medveten om är. att den verkligen levde upp till vad den går ut med att den blev riktigt frälst, att den blev död att den eh, betalade tillbaka de skulder och förorätter som den har åsamkat människor för det är inte bara jag som har råkat illa ut när mitt pars arv och, och det jag ägde hade försvann utan det drabbade mina två barn och det drabbade min syster och hennes fyra barn han diverse andra människor kring vår far men min pappa var alltså konstnär, han målade i 50 år och ni kan ju tänka er vad en aktiv konstnär samlar på sig i målningar och teckningar och vänners bilder och målningar och det, det var mycket, mycket som försvann där det kan jag tala om för er och när man då försöker ta kontakt med gruppen återigen det här med kultur spelregler, schyssta spelregler och när man försöker ta kontakt med gruppen, då lägger de på luren då finns det till och med de som säger i gruppen att, han, att, att jag borde utplånas från jordens yta så vad, vad lägger man till tror? Jag begär inte att ni ska tro på mig. Vad jag har sagt här idag, det ska ni kontrollera. Det ska ni granska mycket, mycket noggrant. Och är det så att jag har gjort saker som är både värre än vad grupperna har gjort. Eller jag har gjort saker bevisligen. Som ni lyssnare kan plocka fram. Alltså inte tillrättalagda bevis i någon slags summarisk rättegång eller påskriksdag. Utan som det var när jag blev utesluten då. För det var ju det. Allting skedde bakom min rygg. Jag visste ingenting att jag borde ha begripet bättre men man lär så länge man lever och jag kommer att leva årtilja år till förhoppningsvis och jag kommer att gå ut på gatan och jobba jag kommer att föra människor till, till till den vision som jag har fått som jag fick 86, samfunnet gäst och lärjunga. och eh, vi kommer säkert behöva en eh, studio så småningom när vi kommer att gå ut i närheten och då kommer jag väl att ta kontakt med i Patriotiska kultur- och musikföreningen alltså box 116-132-23 Salskebo 1, 1 och det ska ni skriva till mig till mig Elias om ni vill bråka, skälla, skratta eller stötta på ett eller annat sätt stötta kanske den kommande framtida närhålliverksamheten i samfundet det får vi se ni får skriva vad ni vill men framförallt kontrollera vad jag har pratat om här. kultur ja, vad är kultur? det är odling och då måste man ha förutsättningar, man måste ha som Stinberg sa i den gamla esplanaden, man river för, för någonting nytt. Va? Man måste ta bort allt dåligt och så måste man ha någonting nytt, någonting kanske inte bättre, det får nog framtiden skapa. Men någonting nytt, någonting stabilt. Och den goda kulturen, den bygger upp människor, den gör människor, den får människor aktiva. Och som kristen så blir man ju bara mer aktiv. Man, blir ju liksom, man vill ju gå ut och visa på en kristen församling som är värd namnet. Man kan ju inte gå ut och visa på en, på en liten grupp som träffar sin lokal en gång i veckan, lite formellt för att plocka in lite pengar och sen åka och ha en underbar sändning. Och det tror jag inte på, va? Det, är, det finns saker i det här som inte stämmer, va? Och jag återkommer väl lite längre fram. Om ni som vill ha riktiga, konkreta bevis för mina påståenden, så har jag en mängd material. Jag har kassetter där vissa personer avslöjar sig själva ganska bra jag har en samling brev och det är både personliga brev det är nämligen så att jag hade en relation till en av de här personerna, jag var förlovad med henne men samtidigt så var hon förlovad med två andra personer och det klarar inte jag va? och när jag upptäcker att en av de här personerna får samma slags brev som jag själv då blir jag verkligen frustrerad så det är klart, jag förstår att gruppen gjorde av med mig och bossen för gruppen den här självutnämnde gudsmedveten ledaren då att de gjorde saven, men det är naturligt liksom. ingen vill bli avslöjad som en bedragare tack för att ni ville lyssna på mig ja, då lämnar vi ämnet med vad det gäller sådana här märkliga grotter undersök, undersök, undersök som jag har sagt. Jag vill slå ett slag för varför jag är här det är alltså Patriotiska kultur- och musikföreningen vars adress är box 116, 132, 23 salt, 7, 1 och då kan ni skriva till mig Elias nu ska jag gå ut till lite kultur här eh, och läsa ur en bok av Ole Restrup lite grann den heter Oden och Thor och det passar så bra in eftersom vi, ja, jag pratar ganska mycket om religiösa principer här och då står det så här Oden och Valhall högst bland gudarna är orden den väldiga makt som skapade himmel och jord Oden är fader till gudar som människors släkter med alla medel värnar han dem mot jättarnas anslag det händer att orden då bryter det eder han svurit. Nornans skuld ska därför under tidernas lopp tynga gudarnas härskare. När så Ragnarö kommer och orden för skadorna i kamp mot Onskans jättar, då ska han falla. Hans söner ska hämna sin fader fader. En ny värld ska stiga grön ur havet och Odens kraft återfödas i hans älskade son, den ljuse Balder, som kommer tillbaka från dödsriket. Ja, där ser jag ju personligen lite tankegångar kring andra konungarboken. Kung, eh, Oden har bara ett öga. Det andra gav han åt mimer för en dryck ur hans källa. Vishetens brunn. Tänk om vi alla kunde dricka ur denna brunn. Då skulle vi bli visa och vi skulle lösa de flesta problemen som vår värld skakas av idag. Sargas av idag. Grått hår hänger ner framför hålet i hans huvud. I en av hallar har orden sitt högsäte. Lildskald Varifrån han ser ut över hela världen och sätter sig här. Vet han så, alltså, sätter han sig där så vet han strax var mans gärning. Ni ser, det finns alltså paralleller mot det jag talade om tidigare här. Två korpar, Huguen och Munin, sitter på hans skuldra. Ja, trofeten Elias han blev ju också matad och, och, och saker av korpar. Eh, varje morgon flyger de ut över länderna och varmiddag vänder de hem och viskar i hans öra vad de har sett och vad de har hört. Ja, de kanske har hört på en speciell sändning på Stockholms Radio En vardag mellan klockan 13.30 och, och 14 Och nu berättar de det för honom Oden äter inte fast föda Vin är hans enda föda Den mat som står på hans bord ger han till sina två vargar Hans häst heter Sleipner Och den är bättre än alla andra hästar Ty den har åtta ben Och springer lätt på jorden Över havet och i luften ni har väl hört när han kommer med sin vagn ibland när det mullrar och vi känner våran otroliga litenhet. Oden härskar över runor och trolldom men ont led han och ont måste han tåla för denna gåva. Han eh, gick till Ydragsils ask. Han sårade som en pil och hängde sig i världsträdet där han hängde i nio långa nätter. Ja, det där, då tänker jag på Jesus när han gick ut i öknen i 40 dagar och fastade. Ingen gav honom mat och dryck och vinden fick grenarnas knaka. Som andra män hängs i träd och viks och den, så vigde den högste guden sig åt sig själv. Hans kraft skänk inåt och nedåt. Han hämtade upp runorna från djupet och hans rop ekade över hela världen ljuden vi hör här som en parentes i bakgrunden det är alltså inte någon tekniker som är här och bryter upp golvet utan det är en maskin som tydligen har hakat upp sig men det går nog bra ändå de starka orden skar han i stora trästavar som han färgade de hade trolldomsmakt Den man är mäktig som kan rysta runor och bruka dem där har vi det där igen jag står för Jesu lära och läraren handlar om att göra, träna sig och vara sen Utifrån vad läraren då lärde. Eh, Oden har alltså många namn. Allfader kallas han. Eftersom han har skapat allt levande. Av allfader, Därför att valen. De tappra män som ska stupa i striden tillhör honom. De samlas hos honom i valhall. Där har ni paralleller i de flesta religionerna. Valhall är största av alla hus. Taket är täckt med gyllene sköldar. Och man måste lägga nacken hårt bakåt. Om man vill se himlen. Och takvåsen där ovan. Hallen har 640 dörrar, var och en av dem så bred att 800 kämpar skuldra vid skuldra kan gå igenom dem samtidigt. En väldig hövding i oden. hans hiret består av enhärjarna, de fallna hjältar som bor i Valhall. När Ragnarök kommer, och tro mig mina vänner, den kommer. Den började redan för en 90 år sedan. Då började Ragnarök att sätta igång. Då ska de kämpa för sin herre. Och ofta drar kungar och idolialar och stormän till Valhall med väpnat följe. Och så ska det också vara då. Härligar ligger hidens liv i Valhall. När solen går upp tar enhärjarna härkläder, härkläder på sig. Så går de ut på de gröna ängarna. Och så kämpar de hårt med varandra. Många män stupar. Vid middagstiden står de fallna upp igen. Återigen det här med karman. Hjältarna rider hem till hallen. äter mycket och håller däckeslag och fester. Fläsk saknar de ju aldrig och det vet ni ju varför. De skär fina, feta stycken ur galtens särgmär som kok kocken kokar åt dem i grytan. Där finns det inga speciellt utvalda gudsmedvetna figurer som gör det ena eller det andra. Utan kocken kokar grisen i grytan. Men vardag så finns det tillräckligt att äta. Även om kämparna är aldrig så många. Och var afton är galten hel och levande igen. Tänker ni i dessa, den här tid när vi har så mycket problem på jorden när folk inte får mat. 40 000 barn ska dö idag utan näringsbrist. Tänk om jag hade haft en gris. Vattnet smakar de aldrig. Hör ni? de smakar inte vattnet. Nej, skulle de komma idag så skulle de inte smaka vattnet heller tror jag. För det går ju inte att dricka längre. På taket till Valhals står jätten Heidrun och äter av bladen från ett lövträ. Och från dess djur flyter det kostliga mjödet. Sådant finns det alltid tillräckligt av. Vi strax framme vid slutet på den här lilla berättelsen. Vad Kyrior heter det mör som utser valen åt orden. Det är de som utböljer de män som ska falla i striden. De råder också över segen. I valhall färdas de frittan de kämpar som kommer från dagens lustur och slag. Och sätter för dem på bordet mjöl och mjöd. Så att var man på de långa bänkarna kan få sig ett ordentligt rus. Orden visar sig ofta för människorna som en gammal man. Ja, tänker på för när ni ute och promenerar på stan. Eller på annat håll om ni möter en gammal man. Men vet, det kan vara Oden själv. Ofta ger han stolta kungar råd. Ser du? Men jag tror att kungarna lyssnar på dessa goda råd. På denna kritik. Den kallas alltså inte bara lite slapp för oseriösa påhopp. Och så kopplar man bort det. Ja, ja. Men det händer också att hans råd är falska. Och där har vi återigen det här med falska profeter. Falska villoläror. De ska ni se upp för. Och... Eh, därför måste han också samla hjältar till sin her i det var här är hövding för gudar och gud för storfolk med jorden fick orden sin första son Thor men Frigg, eller Freja Frej, en dotter till jätten blev hans rätta hustru och den förnämsta bland asarnas alla kvinnor Asynierna, hon råder över jorden hon vet allt, men säger inte och det är tråkigt, det är tråkigt att man inte på den här tiden hade det som Elisabeth Gold Davis talar om i, i begynnelsen var kvinnan där man kan läsa om fram till kristendomen när man tar över kristendomen och det blir en mansreligion, ett mansheravelle och sen har skiten pågått nu i 8000 år så ju fler av oss som vaknar under och kommer under insikt och förstånd kanske kan vi styra den här världen till någonting bättre ja, det var alltså nordiska nej, förlåt, patriotiska kultur och musikföreningen som sänder i natt och eh, nu kommer det andra in bidrag här och jag, Elias, säger Gud er allihopa jag finns på ny om ni vill någonting vi öppnar i öst augusti. Var det då, med? Tack för ni ha.